För er som har hittat hit första gången, varmt välkommen. Det här är en podcast gjord av mig, Anders Sedhamrö. Den går ut på att jag bjuder in folk som jag tycker är spännande och intressanta i en kontext eh, som eh, företrädesvis är sportjournalistik. Får se om det där vidgas ut framöver. Just nu i alla fall så har jag intervjuat eh, spelare och ledare och eh, folk som eh, verkar på den sportjournalistiska arenan. Det här är program nummer nio och... Eh, för just detta program så har podden tagit sig utomlands. Jag befinner mig nämligen i Paris där jag har intervjuat Johanna Frendén som jobbar på Aftonbladet. Och SVT hon får presentera sig själv lite närmare när podden drar igång som brukligt är i den här podcasten. Först några ord bara innan vi drar igång den här intervjun. Jag vill uppmana alla att höra av sig på e-mail eller Twitter som vanligt. Där finns jag på agendasattarna.gmail.com om ni vill skicka e-post eller... ...via Twitter där jag hittas på Anders Sedhamre. och det är bara att komma med all kritik där är ovärderligt för mig naturligtvis i skapandet av den här intervjupodcasten. Och precis som vanligt måste jag också ta tillfället i akt att uh, tacka några människor. Det handlar om Torbjörn Weinesjö som har gjort musik och jinglar. Det handlar om John Witt som hjälper mig att publicera detta. Och har en massa bra teknisk input. Det handlar också om Samuel Gonzalez som så tjusigt har gjort grafiken till den här podcasten. Och så är det Aron Valgren som också hjälper mig med teknisk expertis. Han är helt oenbärlig för att det här programmet ska fungera faktiskt. Nu till gästen så, Johanna Frendén, alltså hon har bevakat Slattan Ibrahimovic i flera omgångar och det talar vi såklart en del om. Vi borstar av det där i början av podden för er som är intresserade av det. Vi talar vidare om narcissismen inom mediebranschen som Johanna tycker sig se. Vi talar också om huruvida Daniel Namskog har en bokstavskombination eller inte, missa inte det där. Det är svårt att eh, tala med Johanna Frendén utan att eh, beröra feministperspektivet och där kommer hon med otroligt intressanta vinklar och tankar Kloka idéer Någonstans i mitten av podden kan ni ta del av det där Slutligen vill jag bara ge ett otroligt härligt citat Som Johanna kommer med och det är följande Egentligen är jag ju mycket mer indie än fotboll Det där utvecklar hon mycket mer längre in i podcasten Vi drar igång nu Lyssna på Johanna Frendén Så här låter hon Okej, okay, tror jag alltid på nu. Mm. Varmt välkommen Johanna Fröndén. Tack. Podden har tagit sig till Paris. Vi sitter i Paris på ett hotellrum. Inte superflashigt kanske. Nej, men ändå. Det är ju utsikt över motorvägen om inte annat. Ja. Och vi har varit och ätit en liten lunch. Och um, ska ta oss iväg till en fotbollsmatch sen som jag tänkte återkomma till. Men jag börjar alltid med att låta gästerna presentera sin, sin roll och sin, sin position liksom där de jobbar. Så berätta vad det är du gör du är på Aftonbladet och SVT primärt. Mm, precis. Aftonbladet eh, sedan 2006 i olika roller, olika former kan man säga. Men eh, nu är jag ju här i första hand för att bevaka Zlatan och PSG. Så det kan man säga är en halvtidsuppgift och sen andra halvan av tiden jag skriver en kolumn i Aftonbladets huvudtidning numera och eh, gör lite för Aftonbladet kultur när andan faller på. Och inte så mycket mer just nu. SVT har inga direkt uppdrag för, för tillfället. Nej. Men är du frilans då? Eller du har kontrakt med Aftonbladet egentligen? Ja, men det är ett frilanskontrakt ja. kan man säga. Det är ju lite för att jag ska kunna göra annat också. Ja. Men jag har, inte, jag, har, jag har inte varit fast anställd sen jag egentligen jobbade på, på Aftonbladetsgratistidning.se som gick graven för rätt många år sedan. Just det. Så efter det har jag frilansat. Ja. Um, och nu punktmarkerar du slattan för andra gången i din karriär, eller är det tredje, var det med i Milano också? Nej, andra gången får man ah. säga. Mm. Hur är det egentligen? Hur vill du beskriva det? Många kanske ser det som ett drömjobb och tycker att det där vill jag också göra. Hur, hur ser det ut från din horisont? Jag tror, det är ju inget snack om att det året som jag gjorde i Barcelona blev för mig världens eh, trampolin mm. eh, in i liksom luften och så. Det är ju inget snack om det, så jag tror att bevaka är ett väldigt bra avstamp om man vill göra andra grejer. eller Det finns oftast väldigt mycket jobb att göra och, och det är mycket fokus. Liksom. Allt som händer runt honom blir allt väldigt blir tätt. Så, så sett är det väl kanske ett drömjobb. Men det är väl inte ett riktigt drömjobb. Kanske. Har man gjort det en gång och så har det gått några år och ska man göra det igen så blir det inte riktigt på samma sätt. Och sen är, han inte, sen är det faktiskt inte riktigt på samma sätt att han är... Alltså när han var i Barcelona var det så, kunde inte bli större liksom. Det var världens största klubb, klubb och det var deras största någonsin och han var fortfarande under 30 liksom och, och Nu har det, känner jag att det har fallnat lite grann. Ehm, så här här utdraget lite annorlunda. Det blir lite, mer, lite mindre skala tycker jag ändå. Men är det ett drömjobb? Ja, det är klart att det är. om man gillar fotboll så är det ett drömjobb att följa stora klubbar och stora spelare. Mm. Det får man ju säga. Men kan du identifiera i den där rollen att du är slatan reporter? Nej, jag tycker det är Nej, det får jag ju höra väldigt ofta. Jag, tycker inte, jag känner mig inte alls eh, som det. Och jag har ingen relation med honom och efter Barcelona har jag inte haft så mycket att göra med honom heller förrän nu. Så jag tycker inte... Nej, jag förstår att det ser ut så utifrån och att han är ju orsaken egentligen till att jag är här. Men, men det, jag känner inte att jag har följt efter honom den här gången som jag kanske lite grann gjorde i, i, Sp i Spanien då. Utan nu följde... Omständigheterna gjorde att det passade väldigt bra för mig att flytta hit och ja, det fanns en, en chans då och sådär. Men sen så är det också skillnad. För vi är två som delar på det. Jag delar på det med Jennifer Wegggrupp. Så jag gör ju bara varannan möts då kanske. I snitt någonting sånt där. Jag har ju kommit tillbaka till Zlatan rätt ofta, märker jag, i de här poddarna. Jag har väl gjort några stycken nu. det är nog alla utom en eller två som jag, som han återkommer. Um, och han kommer göra det även i den här podden naturligtvis. Men först främst känner han igen dig? Känner han dig? Ja. Har, har ni någon form av relation? Ja, det har vi Uppenbarligen, men menar, vi har ju ingen, det är en känner en relation och att den inte är så speciellt hjärtlig, om man ska vara ärlig. Mm. Och i så fall undrar jag, hur känns det när du står och pratar med honom om liksom, hur, hur han, ont han har i benet och hur han ser på nästa match i Champions League och sådana där rätt triviala saker. När du, antar jag, vill prata om så mycket annat med honom. Eftersom han är en sån otrolig ikon på nästan alla plan liksom. Ja, precis. Nej men... Alltså så här är det ju att nu, sen jag kom hit så har, har jag jobbat, det kanske har varit max tre matcher som han har varit tillgänglig efteråt och man har kunnat prata med honom. Och då är man, då är man 15 personer och får ställa frågorna på engelska och får man iväg en fråga om man tur. Och sist var det, sist jag, vi råkade så var han lite sur på mig för jag hade skrivit något som han inte gillade och då vill han inte prata alls. Så att ja det är klart det finns massa frågor att ställa men det, det, jag, man är inte ens, i, det, i det läget är man inte ens i närheten av att... Det, så jag vet inte ens om det har hunnit bli frustrerande, förstår du. Men mm. skulle, man däremot, skulle jag få liksom tre minuter helt ensam med honom i en mixad zon så skulle jag nog överväga det kanske. Men där har jag inte varit den, Och under tiden i Barcelona så pågkottade han fortfarande Aftonbladet så pass hårt att jag inte hade någon chans att ställa några frågor alls egentligen. Okej, okay, så han ställde inte upp bara för dig när du, när du gör grejerna på Park de Prens? Nej, det gör han inte. De gångerna, de gångerna som han har annat så har det varit i liksom en, inför den stora flocken och då säger han ofta all, kan alla ta på engelska eh, även om vi har börjat på, på svenska eller jag eller Expressen då så har han sagt kan inte alla köra på engelska så att han så att vi slipper mm. få samma frågor och så så att eh, det, det nej, men för att återkomma då till våran relation så är, den, den är inget, inte mer än att han som sagt vet för mig och blev lite sur häromdagen när jag hade skrivit något som han inte gillade då säger han gärna det och glor lite på henne. Liksom. Han har koll på det helt enkelt? Ja det har han, han har ju och det är klart att han har koll på mig. Jag menar, det är, ju, det är ju som sagt ett helt år i Barcelona så visste han ju alltid precis vad jag var. För han visste vem man inte skulle prata med. Och sen så, och nu har jag dykt upp igen. Mm. Vad skulle du vilja fråga honom då? Om du fick en fråga liksom, eller fem minuter med honom. Om han någonsin lite trött på sig själv skulle jag vilja fråga. För att eh, jag vet ju ändå hur det är lite grann och eh, har mycket att göra med media och... Syn. Alltså i de tillfällen när jag har jobbat med fotbollsmästerskap och sånt där så är det ju under väldigt korta perioder och man blir väldigt exponerad liksom. och jag tycker ofta att även om någon ringer och bara vill ställa en enkätfråga eller så, här så blir man ganska liksom trött på sig själv och känner att man vet inte vad man ska säga så det, det skulle vara intressant att se om man är liksom trött rann på sig själv och på den här bilden av honom han, han föder den ju för sig hela tiden liksom. Men det skulle jag vilja fråga eller möjligtvis om om du fick bestämma själv vilken sida skulle du visa lite mer eller vilken sida skulle komma fram mer i medierna som vi inte plockar fram. För jag är säker på att det finns, eller jag vet att det finns jättemånga, till exempel hans relation till fansen och det finns mycket stories om hur han träffar supportrar och ja det, är ju, det kan ju vara svenska killar som har varit nere och sprungit på honom och sådär och jag fick följa mig dit eller han, ja, han skjutsade med i bil. Sådana där grejer hör man ibland men slatan går inte ut med sådant själv, alltså PR-mässigt hade det ju varit kanon men, men så jag skulle kanske lära känna den biten av honom lite mer då. Du var inne på själv situationen efter matchen när du står i mixad zon där. Hur ser du på det där? Tycker du inte att det är jobbigt att stå och stångas med 12-13 rapporter? Jo, det är klart att det är. Jag skulle gärna slippa det helt och hållet. Men jag inser att en, ett av skälen att man är här är ju att man ska få i alla fall iväg någon egen fråga. Då, beroende på liksom, som sagt, vad man har för relation till honom och hur bra man kommer överens med honom. Det finns ju andra som kan som få att prata mycket mer och så. Men jo, det är ju en konstig situation. Dessutom så känner ju alla. Alla journalister som ofta i sig är lite narcissistiskt lagda och tycker att vi är ganska viktiga. Det är ju, det är ju lite förmjukande att stå där och bara kasta ut sin fråga och liksom snälla stanna. Stanna kan du inte och när det egentligen är det lika mycket deras jobb som det är vårt att stå där på något sätt. Det är en, konst, jo, men det är en konstig situation. Jag tror det man riktigt uh, vänder sig vid heller faktiskt. Men hur tacklar du det där, den, den förmjukelsen som du innehöll själv på? Alltså det är ju ett extremt litet problem. Jag säger, gud oh, du det är lätt bort. <laughs> Nej men så här då, du, du blir bortknuffad av en ja. liksom 55-årig spanjor. Mm. Och han vill ställa sina briljanta frågor och så tänkte du den. Men jag stod ju precis här. Och på det sen då, så ska du försöka dra ur informationen av någon spelare som är helt ointresserad det. Ja, det är jag... två trista grejer liksom. Ja, precis. Nej men jag tycker jag är egentligen kanske inte stångande till sig. Jag tycker inte jag är så farligt för att det är... De, nej men de flesta brukar ändå hjälpas åt någorlunda. Det man aldrig vet, det är så enkla grejer som man inte tänker på innan man har jobbat med det. Att man vet ju aldrig var Zlatan till exempel ska stanna då. Om man är ett gäng på 12 pers, säger vi det kanske inte brukar vara riktigt så många. Men, ja, men någonstans där ändå. Och så, är, så tar man upp kanske då fyra, fem meter och så zon. Men stannar han precis i början, då är man ju körd liksom. Då har man tagit en plats i slutet och hoppas att han ska hamna där, i mitten kanske. Och då får man ju ofta bara hysta över sin inspelningsapparat till en presschef eller något som går forbi och så här, kan du hålla upp den i slattan. Liksom. Så kan det vara ibland faktiskt. Så ibland hade det kanske varit roligare att följa en spelare som inte hade varit eh, den mest eh, jagade. Det, har, det kommer ju alltid slattan var i de klubbarna när man följer honom. Han är ju den som fransk media vill prata med och ville spanska media och italien vill italienska italiensk media ha honom först. Liksom. Så det är klart, hade man varit här och följt, eh, varit liksom holländare och följt van der ville hade det väl varit lite enklare på så sätt. Liksom. Då hade man nu kunnat få en ganska bra Eh, ganska bra snack efter matchen och så. Om du jämför den situationen med det här ganska mysiga SVT-hänget med André Pops i stadigt eh, hållandes i handen och sådär. Mm. Hur jämför du de två grejerna? Det känns som det är diametralt olikt. Ja, men det är, de är ganska olika. faktiskt Jag tycker nog att jag tycker det är en jätteskön kombo för att man på, på SVT får man känna sig lite lite smart om man kan kosta på sig och flina lite åt det där, de gör ju gärna det liksom. Samtidigt så ibland får man ju rycka in där och säga att om ni, ni kan ju skratta åt kvällstidningar, men det är ju ibland är det ju faktiskt tack vare kvällstidningar som SVT har något att rapportera om i sina sändningar. Punkt liksom när det gäller nyhetsarbete och sådana där saker så att det finns väl ja det är två helt olika saker, jag tycker det är rätt skönt att ha både och faktiskt, man får visa lite olika sidor och jag hade nog saknat båda och, jag hade nog framförallt saknat tidningsjobbet om jag bara hade hållit på med tv, tror jag. Men när du är on top of your game i skribentrollen och on top of your game på SVT, när är det som roligast då? Eller tvärtom, vilken av de grejerna är roligast? Uh, alltså jag tycker ju att jag är bättre på att skriva, liksom. Jag har ju inte någon... Jag tycker inte att jag egentligen... TV får man ju lära sig och sådär, men jag... det är väldigt svårt att säga att... Alltså när folk säger så här, men du, kan du tv? Nej, jag vet ju bara... Vem vad man ska titta ungefär och vad man inte ska titta när man ska undvika kameran. Det är det enda man, och inte ens det, känner jag att jag har riktigt koll på. Så att det är väldigt mycket, det är svårt att överblicka. När man skriver så har man kontroll hela vägen från, från att man går på matchen till att man gör intervjun till vilken artikel man liksom skickar iväg. 01:30 till redaktionen för, för publicering. Och det är ganska, det är rätt tillfredsställande nästa dag att se att det här är ju jag från början till slut. Och det är jag som kontrollerar liksom hela, hela vägen hur det, hur det ska se ut nästan. På tv är det mycket mer ett samspel och man är, mycket mer, man är beroende av andra på ett helt annat sätt egentligen. Men det, är, det roliga med det är ju att man har en, en redaktion och att man har liksom ett gäng att bolla med. det har man inte om man är frilans i utlandet. Vem av Daniel Landskog och Ola Andersson gör dig bäst tycker du? Jag tycker nog kanske Daniel Nanskog, men det kanske är för att jag var mycket, man är mycket bättre år två än år ett, helt enkelt. Eh, jag hade väldigt roligt med, med båda två, jag hade sig, extremt roligt med Daniel Nanskog, för han är ju han, är ju, han bjuder väldigt mycket på sig Det gör Ola Andersson också, så att... Eh, I men det, det är kanske lite till hans fördel då, att jag var, mer, jag var lite mer jag var lite varmare i kläderna och lite mer etablerad i somras än för två år sedan. Jag inte visste någonting. Och så, sen så är ju... Eh, har de lite olika framtoning, men på ett hyfsat liknande sätt. Ändå, tycker jag. Har han en bokstavskombination, Nanskog? Nej, alltså jag har frågat honom. <laughs> ja, och då sa han så här, nej det har jag inte, jag har ingen bokstav. Så du, du, kan, du kan kalla mig vad du vill, jag har ingen diagnos. Så att, nej, det har han lite då. Han är bara väldigt, har ju bara extremt mycket energi, tror jag. Du har sagt att, och det är citat, jag vill bli som Kristina Kapellin. Förklara det. Ja just det. det. Undrar när jag sa det. Men det vill man ju i och för sig alltid göra. Alltså det är nog den här, det har jag inte riktigt, jag har tagit det första steget kanske i år då. För att det är det här att hon blandar så, så lätt liksom sport eller fotboll och lite annan sport också då då. Och eh, typ politik, och kultur och tv och tidning. Alltså hon har ju den perfekta mixen av allting. Och bor utomlands, som du vill. Ja, men bor i, ja, precis. Och bor i utlandet såklart. Så att, eh, men att hon, jag tycker alltid att man får känslan att hon gillar allt lika mycket och är lika bra på det. Sen har hon ju en fantastisk sätt att framföra det. Som jag, den är, är oefterhämlig, skulle jag säga nästan. Men hennes gig är ju väldigt bra. Det är ju, hon har ju alla bitar, liksom. Och det känner jag ju nu när jag har börjat göra lite mer allmänna grejer att man, man riskerar inte att tröttna på fotbollen vilket jag gör lite annars då och då. Eller man, det är lättare att tycka att det är kul om man har faktiskt med lite annan eh, journalistik emellanåt. Hur viktigt är ekonomiska villkor för dig? Inte så. Men du är nöjd med dina villkor nu? Ja, jag är nöjd men Jag har jag känner jag, jag mer pengar än vad jag trodde när jag gick på journalisthögskolan och allt sånt där för att då tänker man ju ändå att man inte ska eller då vet man att det är Ja, journalistlönen är ganska låga om man kanske hamnar på en ja, lokal eller regionstidning eller sådär. För mig har det gått otroligt snabbt och jag har blivit liksom, etablerad och exponerad. och Då kan man ställa andra krav, men det har man som har klarat sig så tycker jag... Jag vet inte. Jag, när jag är, jag... Det är skönt att du börjar fundera på det. Så tycker jag. Kan du säga vad du känner? Nej, ja, alltså, jag hade gärna gjort det, men jag har ju inte nått... Jag har ju en grund... Eh, alltså en, en, en garanti... Eh, nu ska jag säga så att jag säger det här en... Ett, ett antal dagar i månaden som är garanterade. Det är åtta dagar i månaden för Aftonbladets eh, räkning. Eh, som, jag är garanterad, som jag kan fakturera lite beroende på vad jag gör mellan 4 och 5 000 eh, på F-skatt per dag. Och sen så skriver jag en kolumn i Aftonbladet. Måste jag fundera på om det är, här är offentliga uppgifter. <laughs> ja, som betalar helt okej okay, kan vi säga också. Och sen utöver det så gör jag ju... Är det ju liksom lite frilans, det kan vara att Kanal 5 hör av sig vill att man ska göra en landskamp som det var nu eller eh, så kan det vara att man ska ställa upp något annat sammanhang eller skriva någon enstaka krönika för turist, svenska turistföreningen Spanien. Det kan vara precis, de där sakerna varierar ju mycket. Men jag menar grundbulten är ändå eh, så pass bra att jag absolut har nog inga som helst klagomål. Det är lyxigt att vara på en sån frilansnivå som du har kommit nu. Ja, det, och precis. Och det är ju egentligen frilansnivå på så sätt att det är ju inte så att jag frilansar med utgångspunkten att jag vet inte hur jag ska klara mig nästa månad, utan jag har ju fasta kontrakt som gäller över en hel fotbollssäsong. Men på frilansbasis, det är ju egentligen bara för att ingen är intresserad av, de är väl inte intresserade av fastanställa, det är ju jätteskönt för de att slippa. Och jag vill inte det, för då betyder det att när det är mästerskap så kan jag inte jobba med FSV till exempel. Eller där, och jag tycker jätteskönt att vara ledig resten av sommaren också. Vill du ha mer vatten? Ja, gärna. Um, vilka andra skribenter utöver Kristina och då, inspireras du av? På sportsidan, det är lite lustigt där. För att de som man såg upp jättemycket till för bara... Fem, sex år sedan, kanske precis innan jag eller när jag kom igång. Det är ju, det är ju mina vänner nu. Liksom. Det är ju Simon till exempel, Banks såklart. Jag tycker att han är bäst i Sverige på, på sin bit. Och jag tycker att han faktiskt är det nästan utan konkurrent. Det, det finns många som är jättebra, men han har en fantastisk penna och en extremt hög lägstanivå. nivå. Det är det jag tycker är också fascinerande med honom. Han är otroligt eh, jämn och har så mycket infallsvinklar och så. så att, eh, och jag tror faktiskt att jag. Jag får höra ibland att, <skratt> från min lillebror att ja, nu skrev du en sån där ingress igen när du försöker vara som Simon. Jag tror att det är många som, som har honom lite som någon form av förebild. rent är inte stilistiskt. Så stilistiskt. Jag har ett citat i samband med det där. Ja. Så här sa du till mig en gång. Och jag får parafrasera det här för jag ja. kommer såklart inte exakt ihåg. Men... Någonting sånt här. Det är synd att Simon Bank är svensk och att inte fler får ta del av honom. Hans penna är verkligen i världsklass. Ja, men det är nog lite... Det tycker, jag, det tycker, jag, det tycker nog många svenska journalister som jobbar utomlands för det tänker jag också ibland. så här. Aha, det är synd att inte folk här får veta vad man kan och så här, för det kan man ju känna ibland. att de, de har ju ingen aning liksom, om eh, ja, vad ens roll är eller något sånt där. Men, ja, precis, nej, men det är väl lite synd för allmänheten för att, eh, Simon är ju jätte, jättebra. jag jag jämför med dem jag har ganska mycket vänner som skriver för, i engelska tidningar från Spanien framförallt som har fantastiska pennor Men jag tycker att eh, han hade varit precis på det i deras nivå, men det är ju på ett annat, skriver man på svenska så så blir det inte på samma sätt. Jag har lite folk ibland som säger att de går in och och översätter mina texter, men det tycker jag låter som, jag vet inte, det, det är väl kanske inte en helt rättvis bild ändå. Men så Simon igen såklart. Eh, vad har vi mer? Vilka läser jag mer? Jag tycker att det är ja, jättemånga av dem som skriver, eller fler stycken av dem på Offside, Johan och Orenius är jätteduktiga på att göra reportage. Eh, vilket Erik var är fantastisk på också, just när det kommer till eh, liksom långa reportage och så där. Eh, då har vi sådär. Låt mig tänka lite på det. Jag, har jag tycker Johan Hakelius är vass på Aftonbladet. Han är jätterolig. Mm. Han är väl, det är väl lite upp och ner i och sig, men han, är väldigt, han retas ju väldigt, på ett väldigt snyggt sätt. Det tycker jag är kul. Och så har han... Eh, det, det är så Man vet aldrig riktigt vad han ska ta avstamp i. Det kan vara vad som helst. Men nu tänkte jag ju fortfarande sport här. Men visst, om vi ska gå in på generellt då så... Uh, ja, nej men han är han är ju kanonbra. Skriver du skönlitterärt någonting på fritiden? Nej, väldigt sällan. Det gör jag faktiskt inte. Ja, det tänker man då alltid att man ska. Men det är liksom inte, ibland känner man också att orden inte riktigt räcker till. Eller jag räcker till. Men man, man håller på... Jag känner ofta efter, efter en fotbolls Säsong, att nu har jag skrivit allt. Liksom. Finns det, då är det skönt att prata lite i för sig, fotboll. För att då, går, då är man färdig med man har använt det och det uttrycket och den och den formuleringen fem gånger. Liksom. Och det är max på ett år, alltså, lite grann så. så. Jag hade nog behövt ta, en, ta ett break i så fall från det journalistiska skrivandet för att ägna mig åt något sånt. Men jag har inga direkt uppslag och jag har inte något, inget sådär som ligger och pockar som vissa människor... –Läser du sådana, mycket har. böcker då? –Ja, det absolut. Det jag, jag läser nog faktiskt. Jag läser gärna skönlitteratur hellre än. Jag är lite slappare på att läsa faktiskt andra fotbollsskribenter. Jag känner i alla fall nu jämfört med för några år sedan. För man kan de flesta ganska bra och och, så där, och Jag orkar inte hålla mig lika uppdaterad. på Eller man, må, man kommer till en punkt där man måste välja lite hur nördig och, och insyltad man ska vara. För det kommer automatiskt. Eh, Ta tid från resten av livet så är det ju liksom hur mycket tid vill jag ägna åt mitt jobb när jag inte jobbar. Och det, det vill man kanske inte göra för mycket liksom egentligen. Hur många timmar jobbar du i veckan? Ungefär en snittvecka? Ja jag vet faktiskt inte riktigt. Jag jobbar kanske en... ja men Jag skulle kunna tänka på att jag jobbar kanske 40. Men det är ju utspritt lite på ett lite annat sätt då. Och, sen så är det, och Det är alltså lite oklart vad som är jobb. Det är väldigt få dagar som jag inte jobbar alls. Som jag inte svarar på ett mejl eller ringer ett samtal eller ja, bokar en biljett, och kan det vara till en bortamatch eller så. Men jag tycker att jag jobb, det året i mitt liv som jag jobbat mest var under mitt första år i Världslåna. Jag då jobbade jag ju alla dagar i ett helt eller en hel säsong och ofta från nio på morgonen till ett på natten. Liksom. Då, men det ska jag aldrig göra om. Det, det var... låter fruktansvärt. Ja, men det var... Det var väl... Jag tror att det var... ganska många har någon form av lite så... Uh... Om man vet att man får chansen och det här är ditt år som du ska visa vad du kan och det kan leda till massa bra grejer i framtiden, vilket det gjorde, då då gör man det ju liksom. Dessutom så är det inte något roligt att hänga efter slattan och veta att han är hetast i hela Sverige och nu missade jag det och det och det. Men nu har jag kanske en liten annan inställning till det här med att Liksom jaga på nyheter eller och sådär. Jag tycker, jag, jag tycker att vi också har lite bättre proportioner på det nu på Aftonbladet. Ibland blir det lite tramsigt att man ska skriva upp att han har köpt en ny eh, hund eller ny bil. Eller vad det kan vara. Även om det är, när man håller på med det är det ganska roligt. Liksom och så, där. så att eh, ja men jag tror att eh, jag jobbar ju betydligt mindre än, än då i alla fall. Du vann eh, en utmärkelse som Årets Twitter. Hur vill du resonera Kring ett sådant pris? Alltså, jag, jag tycker så här när man får de där priserna så är det ju fantastiskt roligt. och, och man tänker att, att folk har fattat grejen. Och så kanske man kollar på någon annan kategori när någon blir, ja, vinner vad det nu kan vara för andra. Som Någon som man inte alls tycker är bra eller tillhör de bästa i alla fall. Alltså, då tycker man så att folk fattar ju inte alls. Så att det är jätte jätteroligt såklart. Det är ju... Det är ju hedrande också för att... Eller det är roligt för att det är, en, det är något som inte har så mycket energi på. Liksom. Det bara sker av sig självt. Samtidigt ser det ju väldigt... Det är ju att ja, bra på Twitter. Det är ju att vara bra på väldigt korta grejer. Liksom. Hur är, är det så mycket att egentligen att, att skrita med? Men jag menar, ja, är det här diplomet hemma? Jag blev jätteglad över det. Liksom. Det känns ju roligt framförallt att... Att, att det liksom är framröstat på sånt sätt. Att det, att det inte behöver bli någon... Det var liksom inget tuppande hit och dit. Jag hade höll på lite med Twitter och så helt plötsligt så vann man det. Du slog Marcus Twitter. Leifby med 0,1% tror jag. Ja, det var 17 röster eller något sånt där. Eller var det? Fem röster kanske. Är han det? Han kommer aldrig förlåta mig, han sagt. Jag talar med din vän och kollega Johanna Reimers om, om det här. Men jag såklart fråga dig också. Hur... Upplever du könsfördelningen som råder i Sportmedia. På vilka sätt är det ett problem, tycker du. Ja, jag, man upplever lite, lite olika beroende på när vad man är tycker jag. Alltså när man tittar på. Jag, jag kan ganska ofta liksom för, för mig att det är ganska så jämt, men det är för att jag jobbar med internationell fotboll och länder. Alltså jag var i Italien, Spanien och Frankrike där många av de andra som kommer ner är tjejer, typ Johanna, Reimers, Garå och Jennifer. Frida Nordstad, Anna Brolin. Alltså de man springer på är mycket tjejer. Men det, är ju, det handlar ju egentligen utslutande från början om språkkunskaper och så. Och det, är mycket, det har kvinnor mycket mer på sportrelationer än vad män har. Och sen så tittar man nu på allsvenska guldsiden och tänker man, herregud det är inte sant. Det är inte en, är inte en brud liksom, lite så. Eh, landslaget är också, alltså här i landslaget fotboll är en sån annan liksom supermaskulin liksom, eh, liten plaskdam. Petra Thorén väl ganska mycket i Aftonbladet. Ja, det gör, alltså det, är klart, det gör hon. Absolut. Men det, det gör hon ju såklart när det gäller allsvenskan. Men det är ju kanske bara hon. ADN har väl en sig också. Lisa Edvinsson. Just det. Precis. Uh, ja, precis. Du hör, jag följer den inte så här abnormt noga. Men jag ser ju egentligen... Det här är också väldigt mycket... Faktiskt vad man följer på Twitter. Det är kanske därifrån framförallt jag får det, Att man ser att det är... Det är, en, det är extremt mycket uh, killar. Men jag menar, sen så finns det de... Petra är egentligen samma sak. Hon har också från början... Eh, språkkunskaper, prata i franska Vi har Jane Björk till exempel, de där som har liksom hängt med länge och varit... Verkligen bara är jävligt grymma på det de gör utan att stångas på en massa andra områden. Liksom. Eh, så de finns ju, och så finns ju vi i den här generationen och vi som är mellan 30 och 35. Då. Eh, och sen så kommer det lite nya tjejer, men det kanske inte händer så mycket mer liksom, ändå. För alltså, det är ju ett problem, men det är ett problem... Problemet är ju representation och det är dålig representation är alltid dåligt i medier, liksom, punkt, slut. Om det är dåligt med tjejer eh, eller om det är dåligt med, eh, med, med liksom, eh, ja, vad det nu kan vara andra generationers in, invandrare eller om det är dåligt med folk som är uppvuxna på landsbygden. Det är ju det är ett problem om man ska tala till hela svenska folket och det ska man ju om man jobbar på tv, radio och tidningar. Så det är väl med det än någonting annat. Sen så finns det också en tendens att man, man kommer in i det här och... Eh, blir då accepterad. Så jag, menar, jag, tycker inte att det är, jag har jättesvårt att säga att det, någon som inte, att det finns folk som inte accepterar mig eller kollegor. Jag märker i alla fall inte alls av det i så fall längre uh, och faktiskt inte läser och sånt heller. Jag menar, det var skillnad för några år sedan men nu är jag så pass etablerad att jag får nästan inga i, skit längre liksom. Men det kommer också med någon form av pris eller en liten, någon, någon, lite villkor att man inte ska tjafsa om det kan jag känna ibland sådär. Jag skiter ju det. Liksom. Jag är så pass etablerad eller jag, jag, kunde, jag sitter ganska långt bort ifrån det också, så jag springer inte på. Um, jag är inte så mycket i den här världen om, om man nu med den världen menar liksom, media, Stockholm och fotbollsjournalistik och så. Men jag ser ju på, uh, på andra tjejer i branschen att de, de har sina positioner och, och de är accepterade. Men, att det, men det också kommer också liksom, med någon idé om att du tjatar inte för mycket om det. Liksom. Jag gör ju det hela tiden. Jag menar, Tycker jag att, att det är värt att prata om att det finns för få tjejer. Eller att, att, att, att det är beklagligt att Marcus Biro skriver: att Den här klubben är ett hårhus. Då kommer jag göra det liksom för jag tycker det är min, jag det är min plikt faktiskt. Men berätta vad du gör för att plana ut den här fördelningen. Nej, Var, men... Hur drar du ur ditt strå till stacken liksom? Jag, jag är inte tyst om jag tycker att det är fel. Och jag tänker inte köpa det här att du får mig i. i Killgänget mot att du inte säger någonting. Det är inte uttalat så. Men det, ja, det gör livet helt mycket lättare om man inte tjafsar om det kan jag säga. Det gör det otroligt mycket lättare. Men, men det går liksom inte heller riktigt och jag hade inte kunnat se mig själv i spegeln om jag inte sa ifrån när vissa grejer Sen så tycker jag att man kan göra det. Man får välja sina strider. Man får gärna göra det med lite humor och man ska inte liksom slå på allt. Men ibland så dyker det upp väldigt tydliga eh, fall. Eller väl tydliga situationer där det, där det är, finns en stor poäng med att säga vänta nu med händer här, vi har ingen damfotboll eller det finns inga tjejer som bevakar den här matchen eller den här manliga skribenten använder sig för ett språk som är kvinnofientligt. Punktslut liksom. Jag kommer alltid, hoppas jag, säga ifrån. Men jag förstår också många tjejer som inte gör det för att de sitter på de här redaktionerna och vet att det blir en jobbig arbetsmiljö eller att man blir, ja, man blir jobbig liksom. Det vill man inte vara, man inte, man inte vara helt enkelt. Men ska man visa damfotboll, tycker du på tv där är ju hiskligt mycket pengar inblandade om man inte får tillbaka alltså return of investment på det. Är det ett politiskt statement att visa damfotboll då även om det inte störar ekonomiskt? Nej, jag tycker, nej, absolut inte alltså jag framförallt inte kommersiella tv-kanaler jag förstår absolut jag tycker inte att de kanske har riktigt det ansvar jag tycker att vi har ett ansvar och, och jag, tycker, okay, så här, jag tycker att media har ett ansvar att skriva om det för att det är för att det inte är någon liten företeelse. Det är extremt många som spelar fotboll. Liksom. Och att ja, media har ju ett annat ansvar än, än rent liksom, minstdrivna företag. Så är det ju. Återigen då, när det kommer till representation och att man ska kunna känna igen sig eller prata om olika grupper. Jag menar jag tycker det är fullt normalt att det inte är 50-50 i /50 rapporteringen nu. Till exempel när det är guldstrid och i ja, det är slutomgångar i både dem och herrallsvenskan och båda kan bli. Båda avgörande till exempel. men ehm, man, men det måste ändå finnas en idé om hur man ska behandla dem i idrotten som inte riktigt finns damlag i idrotten. Det om. Så tycker jag. Men jag, jag jag jobbar ju bara med här i idrott. Alltså det är ju verkligen... Jag har ju nischat mig helt och hållet på det absolut mest maskulina av allting. Liksom. Det är ju internationell fotboll. Det finns ju inget... Där man skriver mindre om, om tjejer egentligen än inom min... Och jag blev också lite, lite trött på att... Vi förväntas ta ansvar för att det inte ska vara så. Det, är inte, det ska ju den som bestämmer över tidningen och cheferna sköta. Liksom. Sen ska de lyssna på oss tycker jag. Men det kan inte vara så att Johanna, varför har ni så lite om fotboll? Ja, men jag är ju inte den som bestämmer det. liksom Punkt Du var med på, på Spåret tidigare. Jag har läst att du tyckte att den upplevelsen var rätt jobbig. Förklara det? Ja, alltså det är ju, När man ska in och sätta sig i den där buren, fattar man inte vad man håller på med. Det, nej, då, då är frågan så att jag precis alla val jag har gjort i mitt liv. Jag tänker, vad håller du på med? Det finns ju Det kan inte komma något gott ur det här. Det är bara vidigt. Om liksom. och och man redan har sån som leder lite av tenteångest och lite allmän prestationsångest i skolan. Och så kommer man liksom in och göra det. Man kan inte läsa på och man vet liksom att alltså alla kommer höra. Nej, det, det är en fruktansvärd känsla. Det är verkligen... Men du måste du tacka ja. Du måste ju vara ja, förvissad om att jag kan nog mycket för att jag är trygg med detta. Ja, nej men jag, jag visste ju när jag fick det där jävla samtalet att eh, jag, kommer tacka ja till, jag, jag kommer ju tacka ja till det här för jag kommer ju ångra mig annars liksom. Men det var ju, det gick säkert sex månader från att första kontakten togs till att de hade bearbetat mig liksom. Då sa jag ja okej då och sen så glömmer man bort det över sommaren och sen så börjar inspelningen och då förstår man inte vad man håller på med Vad är det som är så vidrigt då? Det är inte live Nej men det är ju som live för att du får ingen chans att göra om det liksom. du kan inte säga alltså, det, det är klart att man ställer sig den frågan också om jag nu gör alltså, en dunder tabbe liksom, kan jag ringa producenten och säga att det här får inte du ta med alltså, du förstår mitt liv liksom. men det kan man ju antagligen inte och det är många, tyvärr är det ju många som gör så pass dåliga insatser på spåret att de, det blir ett stigma. Liksom. Men jag gjorde det och det var, jag klarade mig utan liksom några, några liksom större eh, ska, kaosdragningar. Vi drog bort oss på några städer om det hände Jag minns att du inte kommer ihåg att Halmstads arena hette Örgensvall. <laughs> Okej, okay. det, det här är tyvärr en felaktig bild som väldigt många har. Vi satte den men det tog typ ganska lång tid. Det tog, uh... Och då hade de klippt bort ganska mycket också. för att Det ser ut som att vi funderade i 20 sekunder, kanske, men vi fick nog säkert det dubbla. Och satt där och bara, det är något på ö, det är nåt på ö, va fan, va fan, va fan. Men det är i och för sig... Ja, det, nej, det är ju jättemånga som har hakat upp sig på. Det är ganska roligt. Det ska jag bjuda på det, sen det, det var det absolut bästa sättet att marknadsföra sig. Det var att, att bomma med fotbollsfråga. För det är, ju, det är ju exakt det alla vill prata om när man träffar dem. Liksom. Så att, ja, att gå bort sig en gång på sitt eget ämne, det var väl inte fel då. Har du sett programmen i efterhand? Ja, oja. Var det läskigt? Nej, det var väl inte så... Det är läskigt det är att spela in dem och se dem efterhand var inte så läskigt. Man kommer ihåg ungefär. Sen vet man inte hur det ser ut. Så jag, jag kommer ihåg att jag tänkte att antingen får man satsa på att vara helt bra eller var helt charmig. Liksom. Man orkar inte vara både och. Det går liksom inte. Och både vara... Alltså jag har inte den... TV-vanan och jag är för mycket vinnarskalle för att sitta där och samtidigt så här skämta lite när man säger fel. Så att Jag ser ju ganska bestämd ut och kanske inte så att det här är de första två programmen. Sen släpper jag släppte lite grann och det vi gick vidare. och så. Men äh, äh, ja nej, det, är ju, det här med att se sig själv på tv är ju en. Det, man, det lär man sig helt enkelt. Tycker, tycker du att det ser okej ut, eller Ja, jag tycker det ser okej ut. Ja, men det är klart att vissa saker hakar man alltid upp sig på. Det kan vara att man, något ord man använder för mycket eller att man ja, kan det vara med man gör någon rörelse med håret. det kan vara vad som helst liksom. sådär som man inte tänker på innan men det är ju, det, att se sig själv på TV det är verkligen en, det är något man lär sig med tid man, i början är det jättejobbigt sen så sen så är det okej. Okay, helt plötsligt. sista på spördfrågan fick man betalt ja man får Alltså man blir ersatt för blir en arbetsdag ja. typ tror jag. Eller det var näst sista, sista är, Fartajar i stenhårt efter, efter inspelningarna? Ja. ja. Allvarligt har det Ja, eh, Ja, alltså så här. Det var, De ordnar ju en middag. För många reser dit från Stockholm. Så att... Eh. Ja, det är Göteborg där skulle ja, jag exakt, precis. Så Christian och Fredrik då, Lok och Lindström, ordnar ju middag på kvällen efter. Det är två program som spelas in per dag tror jag, och det är på helgerna. Där alla får komma. Och då, det, de, det var lite det som gjorde hela värt. Det var ju väldigt roligt. För man typ får ju hänga med roliga människor och så... I hela det här bandet där och så i mitt brett var det Freddie Vadling som jag lyssnade på. Jag vet inte hur mycket i mitt liv som är precis som man sitter och käkar middag, men det var alla de där grejerna runt omkring är väldigt roliga. Och sen så är det, har man gått ut framförallt då så går man absolut ut och super och sen så är det en bra rejäl avslutningsfest också. Kul. Mm. Vad kul att du nämnde Freddy Vadling för det, det är min nästa fråga. Jag vill tro att du har någon form av indici sida i det. <laughs> <laughs> ja, du då mycket på Pet Sounds. Tänk på Nytorget och sådär på Södermalm i Stockholm. Ja, det har jag. Hur får du utlopp för den typen av musikintresse vill jag gärna inbilla mig att du har? Ja, det har jag, absolut. Jag har inte sprungit så mycket på Petsa, lite grann. Jag har ju faktiskt inte bott så mycket i Stockholm. Jag har ju återkommit ofta dit sådär, men jag eh, jag har väl haft en. Jag bodde på, när jag pluggade Lund, på en nat smålands nation. Du bodde precis bredvid. Ja, du vet att det är en radikal vego, feministisk socialistisk eh, studentboende som ordnade väldigt mycket roliga framförallt mycket bra konserter eh, och eh, nej, jag har väl absolut en in, alltså jag är, mycket mer, jag är mycket mer in den fotboll egentligen I, Exakt. In, men det tycker jag är jätteskönt att det inte folk känner till eller att det, inte, att det inte verkar för då kan man liksom jag tror många blir ganska förvånade när man träffar dem för man, de har en bild av att man är jag är ju inte någon sportnördlig jag är inte så jätteintresserad av sport egentligen sådär. Alltså, jag kan fastna absolut framför om jag är hemma och det skider och sånt men jag följer inte så mycket annat än, än den, det som jag jobbar med liksom, som är internationell fotboll. Och till och med sådär att Premier League ser stora matcher men inte mer än så. Liksom. Men, men så, tycker du att det är kul? Eller är du, är du mer journalist liksom, än fotbollsintresserad? Förstår du den frågan? Ja, jag, jag tycker att det går lite upp och ner men alltså mer och mer journalist för varje år blir man ju, det, lite grann försvinner skärmen. Det är jättetråkigt. Sen så kan man Sen så kan det vara så att man går in på kampen och det är klassikor liksom, och då, då är det lika häftigt igen som första gången. nästan Men de där höjd, riktiga höjdpunkterna blir kanske lite färre på något sätt. Jag kommer ihåg jag menar, när man var helt ny och jag jobbade på, eh, i Stockholm med Allsvenskan. Då tyckte man att det var jättestort att intervjua... Eh, ja, vilka var det? Ja, men då var det mycket sådär... Eh, Mattias Jonsson eller eh, Daniel... Alltså du vet de där de som var liksom stora Allsvenska spelare. Och att Det var, alltså det var lite en upplevelse i sig. Man blir avtrubbad. Det blir väl alla på sina jobb. Liksom. Mm. Jag har jobbat inom branschen i åtta år nu. och Jag kan känna att jag tycker det är mer härligt att se fram emot en match och fundera på hur jag ska ta mig dit och, och vad jag ska göra på dagen innan och så där, än att faktiskt uppleva det. Du jag ska ju på, på matchen nu snart. Paris eh, spelar hemmamatch. Och Jag ser mer fram emot känslan liksom och mina förväntningar än att, än att sitta på en kall läktare i Mm. vintern liksom och se på halvtaskig fotboll, ja, det, om du ursäktar. Ja, absolut. Nej, det kan, det kan jag absolut eh, ställa upp på. Och jag tror också att det är, eh, det är något som alla lider av, nästan alla journalister lider av. Jag pratade med en annan kompis här som sa precis det. Ja, jag, jag Han sa jag gillar fan mer tungt runt fotboll än fotbollen. Är det normalt? Och det tror jag är, man har såna perioder faktiskt. Framför allt, framför allt om man följer en och samma klubb. Det är ju inte så det är kanske inte så vanligt att journalister gör men jag och några med mig har ju gjort det väldigt mycket. liksom Det är samma som de som när slätan var i, i Italien och man, då följer man bara milen liksom, i två år. Eh, då är det, inte det så upphetsande till slut. Liksom. Man har sett Zedolf eh, slår den där krossen till eh, Boateng. Alltså vad det nu kan vara. Så, att, eh, så är det lite grann. Det är mycket det runt omkring som är roligt. Och det är ofta det. Därför försöker jag mycket mer nu... Var social när jag är väl på matcher. Framförallt om man ska åka på matcher då. Att, att man ser till att man har någon att träffa innan och att man går ut med journalisterna och kollegorna efteråt liksom. Att man kanske till och med går ut och partier som jag gjorde häromdagen. Eh, alldeles för länge i för sig. Men eh, när PSG hade en bortamatch, det blev en jätterolig helg och det blev ett roligt jobb. Men just att gå på en kall match och stå i mixar och så går släten ändå förbi. Och så skriva en text och skicka och sen ta tåget hem. Det, det är vad det är liksom. Det är faktiskt inte mer när man har gjort det femte gånger. Samtidigt så får man ju vara med om de här stora grejerna också. Som du fick vara nu när Sverige mötte Tyskland. Ja visst. Det är ju, alltså historiens vingslag måste du ha känt där. Ja. Ta oss igenom det här lite. Eh, det var väldigt konstigt för att eh, jag, alltså hela, om vi nu ska ta från början då, hela upp, upplägget var ju att jag blev kontaktade av eh, Kanal 5 som inte, de har sagt, oj vi ska visst göra en match, nej så, det var väldigt proffsigt upplagt men, men de behövde ju plocka ihop ett team och så kom man dit och så skulle man på två timmar liksom snacka ihop sig med folk som man i bästa fall hade träffat några gånger men aldrig har jobbat med Brokigt team, de kom från alla mediehus samtidigt, ja. supersnurrigt det var, det var väl lite, det var väl ganska mycket för sig Bonnier, Kanal Plus då Ja, men ha plusmänniskor right. på SBS, alltså Kanal 5. Ah, okay. Och en, ah. en SVT-figur i du. Ja, ah, just det. Ja, ah, precis. Du har ju bättre koll på var folk kommer från. Jag, jag känner på att de, de, några av de där har jag sett utifrån, inte de andra. <laughs> <laughs> och så är det ju inte så heller när man sitter och jobbar på en match och vet att man ska skriva om det efteråt. Jag kommer ihåg att jag gjorde då ett klassikon när Barcelona vann med 5-0. Jag tror att det kan vara två eller tre år sedan. Då sitter man där och så bara... Så inser man liksom att när det är så 0 tänker man nu är det något stort 4", och så stort på gången fyra. Och så börjar man formulera de här stora orden för sig så vet man att de har fram till två i natt kanske. Och liksom, lite senare deadline. Och få ihop det och skriva något snyggt och bla bla. Men här så var det ju eh, en halvtimme innan matchen slut så var det ju det historiska fiaskot. Ja, men det var ju ett jättefjasko liksom. Vi satt och gaggade lite om hur många som hade tänkt av tvn kanske och kommer vara några som tittar på eftersnacket och ingen av spelarna kommer vilja komma till studion och så. Och så bara vänder och, och börjar liksom ett mål två och typ vad fan och sen så, ja, det, det var väldigt konstigt men det var, man är ju så, och då, menar, sista målet kom ju på slutsignal så man, då, det, förutom att man blir glad och tänker wow så tänker man direkt, vad ska jag säga nu då? Nu får jag ju kasta undan alla liksom anteckningar som jag hade gjort och så. Men förutom det så, jo, sådana tillfällen är, är jätteroliga. Jätte, Vad hände när Elm gjorde 4-4 mellan dig och programledaren Tommy Åström och Joakim Böklund? Skrek ni eller ja. började jobba omedelbart? Eller? Nej, För jag... det är sekunder att göra med här ja. och hitta nytt innehåll. Ja, ja, ja, det är inte sant vet jag att jag skrek, alltså tror jag, tre gånger till Tommy hade jag vid, eh, bredvid mig då. Eh, och så började jag började jobba direkt liksom. Och, och Björklund är ju som dessutom en gammal spelare liksom. han gick nästan in i det som någon sådär, det var nästan vi på något sätt och så. Eh, jag tänkte att jag, jag tänkte att det här är fantastiskt men behåll nu ändå kylan för att det jag ändå vill ha av en expert efter en sån typ av match, alltså matchen i sig själv och allt runt omkring ger ju den här fantastiska inramningen. Men jag tänkte såhär, försök vara lite nykter nu liksom, och dra inte på för mycket för att det var ändå millimeter från en, eller det var ganska nära en, ett jättemagplask. Och det var extremt mycket tur på slutet att det blev att det blev det får man ju säga liksom, någonstans. Så att eh, den där balansgången är inte lätt eh, man ska försöka liksom förmedla någon form av eh, samlad expertis eh, efteråt. Vad eller... var det ett minne för livet tror du. Ibland känner jag att de där minnena för livet kommer med när man sitter det hade kanske varit med om jag hade varit på publik där eller kanske till och med suttit hemma med med polarna. Alltså för mig är ett minne för jag vet precis Allting som hände när, när eh, Sverige slutade Rumänien i, i 94, där det, är det är ett minne för livet. Liksom. Kommer det här vara det? Ja, det kommer det vara. Jo, men det kommer det vara. Jag var där och så. Men man, man är ändå på liksom, jobbmod på något sätt. Mm. Det är lite annorlunda. Lite, lite annorlunda. Mm. Vilka hänger du med i branschen? Jag umgås ju, i den mån jag är i, hemma då, i Sverige eller i Stockholm, så umgås jag med det ganska mycket folk på... På tidningen då. Simon <skratt> eh, Banko är en av mina närmsta vänner. Eh, och sen så... Uh, alltså här, jag ska säga så här. Den som kommer ner, eller man jobbar ihop med, typ... Går man på ett Klassico så är man i Madrid och då är det Kniva som kommer ner. Då hänger jag med honom. I, vi, vi har inte någon egentligen någon privat relation men vi kommer väl, väl bra överens och det är väldigt roligt. Marcus Leifby tycker jag jättemycket om. Eh, och vi ses i den mån det, det går liksom när vi är hemma. Och sen så är det ju alltid en massa folk runt omkring och bakom som inte syns utåt. Och de som är redigerare kanske, eller det kan vara nattchef, eller ja, allmänreporter på tidningen och sånt där också. Men på själva tidningen, ja, nej, vi ha Kristoffer Bergström till exempel, som eh, skriver ganska mycket skidor och sånt. Han bor ganska nära mig. Så, Robert Laul, oh, herregud, umgåsar jag ju med, eh, ö, alltså, till och från ganska mycket när jag är hemma i Sverige. För vi bor också grannar till exempel. Och sen så har man ett gäng som man kanske träffar då och då. Men utanför tidningen så är det ju, ju Johanna Gerå Johanna Reimers träffar en del. Anna Rolin har jag ganska mycket kontakt med. Det är allihop nästan. Ja, det låter ju så. Ja, men jag umgås inte. Ska jag säga att jag inte umgås med? <laughs> Nej, men det finns många man inte umgås med också. Såklart. Ja, så det finns många man inte känner faktiskt. Så är det Men så här då. Har du ett större umgänge utanför branschen än i branschen? Ja, det har jag nog. Det hoppas jag. Jag gud att jag har Jo, men det har jag väl. Eh, det tycker jag nog att jag. har. Mm. Vem tycker du att jag borde intervjua framöver? Eh, ja, men vem borde intervjua. Kanske någon som har. eller varit kul med någon gamla spelare som har blivit lite kommit in på journalist? Jag undrar alltid. Jag tycker alltid man brukar, brukar. fråga om hur känns det här och är det konstigt att byta sida och lite sådär. Henrik Larsson kan kanske inte är så snacksalig, men det hade ju varit lite intressant att se hur, hur han upplevde att, att var i tv helt mästerskap. Som en som faktiskt är, oftast var ganska kritisk till media under sin tid. Lars Lagerbäck har gjort samma resa där, han är på resa nu. Absolut, han är också ett bra namn. Så någon av dem då kanske. Sen så, ja precis, sen finns det faktiskt eh, fotbollsspelare som kan väl mycket om media utan att jobba. De kanske är aktiva fortfarande. Typ, en sån som Anders Svensson, som är faktiskt intresserad. Och man kan ha en ganska bra snack. Och media. Lotta in hade hade jag tyckte var intressant. Kan du fixa slatan till mig? <laughs> ja, det blir jätte-jätte-svårt. Messan är det klart bara. Ja, du på det. Sista frågan är, knyter an till namnet på den här podcasten: Vilket är Agendasättarna. På vilket sätt um, stakar du ut någon form av liksom, riktning? i sportmedia-Sverige? Vilken är din mission? Min mission är väl att man... Att, eh, dels står det här är ganska uppenbart att fotboll kan, måste få vara mer än bara fotboll. Liksom. Det blir intressant, inte intressant om man inte har stories bakom. Det är ju väldigt långt ifrån ensam liksom man ha som agenda. Eh, men att det måste in lite andra, andra perspektiv. Sen så kan jag känna ibland att man behöver ju inte... Ja, ibland så är Gävla och bro kanske bara en match mellan Gävla och bro. och det är inte mer med det liksom. Men oftast finns det intressanta stories bakom och de ska man dra fram. Och sen så att det inte behöver vara så jävla grav allvarligt liksom. Det kan få vara lite kul också. Och att man måste kunna skilja på um, inbördeskrig och en fotbollsmatch till exempel. Du använder ju humor mycket i din blogg. Ja, men jag tycker att det är... Alltså, det... Det är det är bästa sättet att, att liksom bevaka den här, för det är ju en, hel, det är en väldigt bizarr business som man, som man bevakar. och man ska liksom inte något annat perspektiv, typ att det här lite underifrån, att man ser upp till de här, det blir, det, blir inget, det blir inget bra, det är inte journalistiskt heller. Jag tycker att man kan, sen ska man inte göra narr av folk, men jag tycker lätt att man kan få skratta lite åt, åt fotbollsspelare, för de är oftast ganska komiska. Liksom. De har, många har ju gjort en väldigt konstig resa också från eh, Uppväxt utan några, liksom, i, ja, i värsta fall i fattigdom, men ganska ofta bara helt eh, vanliga liksom, knägar hem eller vad du vill. Och helt plötsligt har man jättemycket pengar och bor utomlands och liksom, tillhör en gruppgemenskap som är extremt normstyrd och väldigt, eh, där det verkar finnas väldigt lite utrymme för att sticka ut. Liksom. Då tycker jag att de som gör det är väldigt roliga och bevaka helt enkelt. Mer humor helt enkelt. Ja, men lite mer eh, mänsklighet då, kanske man ska säga. Men humor, varför inte? Bra, tack. tack. Känner du att jag har glömt någon fråga eller sådär som du ville ta upp? Annars är vi klara. Eh, nej, jag tror väl inne på det mesta. Den var lurande med o o Ola Andersson och Donny Nansko. Jag hade inte tänkt på det, för de är ju verkligen... Alltså li lite på samma sätt Fast Nanskog är mycket, mycket, mycket mer hyper liksom. Ole är också ganska så Han är lite liksom mer duktig på något sätt Nanskog är ju liksom galen Men han ja, var bra Bra Då stänger jag av här Mm, gör det